Чоловіки перехилили стаканчики, і за ними це саме зробив я. Горло вмить обпекло, всього скрутило. Одним словом, гедота. Зенію з Миколою задоволено поглядали на мої кривляння. «Це ж у тебе типу вперше? Ти ж не пам'ятаєш, як пив?» – промовив Микола. «Більше не хочу», – сказав я, і почав терти очі, з яких полилися сльози. Мої компаньони лише всміхнулися. «А що? Як тут у вас у відсіку?» Микола зацікавлено подивився в кінець темного коридору, де починалася зала. «Володимир Петрович, певно, вас заїздив уже своїми дослідами». «Хто?» «Володимир Петрович. Ну, головний лікар. Із сивими вусами. Ми просто звемо його лікар». «А що ви знаєте про досліди?» «Та нічого. Тільки я чув, що він либонь... Зробить прорив у науці. Хлівиська прославить по всьому світу. Микола багатозначно подивився на Зеня. Хлівиська? Спитав я з пантеличиною і відчув, що ніби трохи сповільнююся в розумінні всього, що відбувається, ніби повертаюсь знову в стан із дією синьої пігулки. Село так наше називається, і лікарня наша психо, психо не. Неврологічно, йопта, ледь вимовив. Зеню із Миколою тихо засміялись. А де це, Хливиська? Йопта, тобі взагалі нічого не сказали. Хлівиська, Самбірського району Львівської області. А ти думав, де перебуваєш? Я не думав, відповів я, і це була чиста правда. Ніколи мені на думку не спадало, де ми географічно розташовані. Та це й не мало сенсу, нічого мені не сказали ці назви. Ні Хлівийська, ні Самбірський район. А от Львівську область знав частина України. Який стосунок це має до мого минулого, не розумів. «Микола, він нічого взагалі не знає», – перелякано промовив Зеню. «Може так треба? Ми зараз все зіпсуємо. Петрович потім нам голови повідриває». Може й правда. Микола вже був наляканий. Повільно почав підводитись з підлоги. І Олісею, друзяко, ми певно підемо вже. Ні-ні-ні, заждіть. Ви повинні мені розповісти, щось тут не гаразд. Я намагався говорити швидко, але язик заплітався. Лікар дає нам якісь пігулки, що нас загальмовують. Він не хороша людина. Йоханий Бабай Микола. Попили собі, нічого не скажеш. Зеньо вже теж підвівся і тягнув за рукав Миколу до сходів. За мить вони зникли на нижньому поверсі, і я лише чув, як віддаляються їхні обережні кроки. Все тіло охопило хвилювання. Я відчував шалене збудження, можливо, від випитого алкоголю, можливо, через усвідомлення, що тільки не зіткнувся з нормальним життям, і впустив можливість. Щось цінне для себе дізнатись. У голові лише крутились слова Миколи і Зеня про досліди. Чітко відчувалось, що нічого доброго вони ні мені, ні іншим знайденим не дадуть. Я зірвався з підлоги біля град і побіг до ліжка Саломеї. Почав штурхати, що сили, забувши про обережність. Відчував, що п'яний, але було байдуже. Саломе, Саломе, шепотів, а може й не шепотів я Нарешті я зміг її розбудити Від того міцного сну Вона здивовано глянула на мене Але в її очах Не було страху Саломеє Ти розумієш, що я тобі зараз кажу? Саломеє П'яно белькотів я Намагаючись не зірватись на крик Кивни, якщо розумієш За кілька секунд Вона повільно кивнула Саломеє Уся річ у цих пігулках, що дає нам лікар Тобі стало погано, тому що я дав тобі свою А мені стало значно краще без неї Ось поглянь, як швидко я можу розмовляти і рухатись Я підвівся з колін, на яких стояв перед ліжком І почав стрибати і розмахувати руками Ти бачиш? Кивни Соломея кивнула, хоча її питання, і прохання були дурнуватими вона не зводила з мене погляду. Я був дуже п'яним, і майнула думка, що певна доти, доки я втратив пам'ять, ніколи не пив самогону. «Тобі потрібно завтра, – язик дуже заплітався, – зробити вигляд, що ти ковтаєш пігулку, а самі сховати її в руці чи в роті, але простеж, щоб вона там не розчинилась. Зробиш так? Добре?»